бо ж їхній звичай про втечіще йому вже відомий. Баязида обмовив якийсь звельмож, вніс у вуха шахові вісь, нібито Баязид, разом з сестрою Тахмаспа задумали його вбити і зайняти трон Ірану. Це було ніби в легенді про Сіявуша, про якого розповідається в шахнаме і співається в піснях. Сіявуш, син царя Кавуса, втік від свого батька до туранського царя Афрасіаба. Той дав йому в жони свою доньку, тоді, повіривши на клепові, стратив сія вуша. Чи його теж спіткає така доля? Тим часом Баязида з синами посаджено в залізну клітку, підвішену під високими деревами, так, що до неї з землі не змога було й дістати. Не знав Баязид, що султан Сулейман прислав до шаха своїх людей з вимогою видати втікача. Тахмас прийняв послів у диван хане і на всі їхні домагання відказував «На моїй землі його немає». Посли повернулися ні з чим, а Шах уночі прийшов у Аллах Капі, звелів звільнити Баязида, до ранку учтував з ним, сміючись з обдурених послів і запевняючи свого гостя, що з ним нічого лихого не станеться. Дорога до Стамбула була далека, кінці скакали довго, але султан закам'янів у своїй упертості, гнав до шаха нових послів і знов домагався видачі бунтівливого сина, погрожуючи новою війною за непослух. Шах любив сидіти з баязидом у саду, коло водограю, в неквапливих бесідах, при плодах і вині, розважався музикантами і танцівницями, слухав поезії. Навперемін складали шах заде свої власні віші. Якось надвечір Тахмаспові видалося, ніби з басейну підскочила рибина. відкрила широко рот, засміялась голосно Шахові в очі та й сховалася. Баязид не бачив нічого. Коли Шах спитав мудреців, ті не змогли витлумачити цього чуда. Тим часом от султана вже втретє прибули посли з вимогою видати Баязида. Лише тоді Тахмаспові відкрилося, навіть риба сміється з того, хто захищає цього заколотника. Шах покликав султанських послів і сказав, що завтра вранці він видасть їм Баязида з синами, щоб сповнити волю великого султана. Але він обіцяв Баязидові притулок і не може зламати своє слово. Тому хай вони вб'ють Шах за де і його синів, щойно візьмуть їх у свої руки одразу ж перед Алла Капі. Так буде дотримано вірності султанові і шахської обітниці. Коли озброєна сторожа прийшла вранці в Алакапі, Баязид зрозумів, що настав кінець. Йому пояснили, що його припаси вичерпалися. Утримувати себе тут він далі не може, тому повинен покинути притулок. Він йшов поперед своїх малих синів, що трималися на поштивій відстані, які належало. За брамою Баязид не побачив ні шахського війська, яке обступило Майдан, ні стамбульських послів, що очікували його схижим нетерпінням. Око його зачепилося на запилених каменярах, які тесали камінь неподалік от брами, незважаючи на те, що діється довкола, заклопотані своєю тяжкою роботою. Їх було кілька вже немолодих, виснажених безнадійним змаганням з твердим, неподатливим каменем. Чоловік, схилений над каменем, мов знак безнадійної самотності. Хто з них безсиліший камінь чи людина? Та, хоч найтвердіший Камінь однаково ж буде розколений, виймуть з нього душу, і вмре він, ляже під ніжком, розсиплеться на скалки, на порох. Може і він, Баязид, живо так, носячи і переносячи камінь, не знаючи, як його розбити, де покласти, і тільки здіймав цілі хмари пилюги. Пил вляжеться, і стане видно, що нічого на цім світі не зробив. Йому так захотілося до тих каменярів бути з ними, жити, щоб бити камінь. Камені будуть тобі подушкою, спатимеш на піску й кремінні, житимеш у пітьмі, і навіть Бог перестане бути твоєю надією, але ж однаково житимеш. Жити. Тонкий чорний шнурок з лиховісним посвистом оббив його шию. Баязи дупав, і вже не бачив, як душили його малих синів. Їхні трупи повезено до Стамбула, щоб султан упевнився у виконанні свого жорстокого веління. Але Роксолана вже не побачила тіла свого улюбленого сина.